Laude și mulțumiri veșnice Dumnezeului nostru plin de har pentru îndurarea Lui atât de bogată pe care ne-a arătat-o și pentru dorința Lui fierbinte de a mântui pe cei păcătoși. Nu-și mai amintește niciodată păcatele lor. Nu-ți răvășește sufletul această binecuvântată afirmație, prietene păcătos? Nu te face să sari în sus de bucurie faptul că păcatele tale, oricât de numeroase ar fi și că depravarea ta, oricât de îndelung a fost, nu vor mai fi amintite niciodată? Iată, aceasta înseamnă viață pentru cei morți, bucurie pentru cei ce plâng, nădejde pentru cei nemângâiați, pe scurt, orice își poate dori sau poate avea nevoie un sărman păcătos. Tu, păcătosule autocondamnat și disperat! Privește în sus. De acolo vine nădejdea. Crede cuvântul lui Dumnezeu și cântă de bucurie. Cântă laude aceluia care cheamă cu atâta îndurare la pocăință până și pe cel mai rău dintre oameni, până și pe cel mai abandonat și spurcat de pe pământ. Pune-ți nădejdea în jerfa și neprihănirea fiului lui și vei fi mântuit.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 fie ca aceste cuvinte binecuvântate să disipe orice frică, orice temere din inima ta și să prinzi tot mai mult curaj, căci limbajul lui Hristos este acesta, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Matei 12, 31. Asta arată că este cu totul imposibil să fii pierdut atunci când tu, Îți pui nădejdea în sângele lui Hristos și te pocăiești cu sinceritate de păcat. Un adevărat pocăit nu poate să se piardă. Proverbe 28 cu 13 Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Luca 12 cu 32 Domnul să te ajute să crezi. Și să te binecuvânteze cu mângâierea Duhului Lui cel Sfânt, astfel ca numele Lui să fie glorificat și sufletul Tău mântuit pe vecie. Amin.